Добре, коли дияволи й вороги лишаються тільки у п'єсах, а коли починають їх шукати в житті, ось мене вже знайшли, ткнули пальцем, затаврували. Не повтори, малий братику, моєї долі, ой, не повтори. Не дали мені стати вченим агрономом, тож недовченим я теж не хотів бути і нічого не сказавши мамі, подався до Положаївської МТС, садиба якої ще з довоєнного часу була на Положаївських хуторах у степу. Положаї виділилися з шматківських земель ще за столипіна. Як слід загосподарювали, не встигли, бо почалася війна, а тоді революція, а тоді селянські бунти, війна громадянська, земельним кодексом після смерті Леніна всю землю, обіцяну жовтневою революцією селянам, було оголошено державною власністю і виходило, що селяни, мов би, ставали найматими в держави, щоправда, добровільними. Хто хотів, міг брати землю в оренду, хто не хотів, міг показувати дулі гробцям. Селяни, як царі, бувають великі і ніякі. Серед положаїв один теж став великий, розбудував хутір, поставив простору стайню, хліви, клуні – підкати для реманенту спромігся навіть на олійницю. А всі інші положаї лишилися маленькими і непоказними, хоч згодом караючи руку пролетаріату було занесено і над ними, бо вважалося, що на хуторах в суціль куркульня. Давид Демидович, молодий тоді порубчак з бідних положаїв, на всяк випадок рванув, на будову п'ятирічки повернувся на хутори, коли там, на садибі великого положая, організувалася перша в наших степах МТС. На будовах Давид Демидович освоював американську техніку, знав Фордзони, Катер і Джон Діри, і його поставили головним інженером МТС. В нашій школі для десятикласників Давид Демидович організував курси трактористів. І я був відмінником на тих курсах, що пригодилися мені і в училищі, і на фронті. Після війни Давид Демидович став уже директором Положаївської МТС. Отож, гріх було не скористатися з давнього знайомства і не попроситися простим трактористом. Трактор гудеїк лекоче, а думки снуються. Те сам на всім світі тільки небо, земля, простори як бог для чинця за монастирськими мурами. Саме це мені потрібно сьогодні для душевного успокоєння. Хутори теж погоріли, але колишнє стаєння великого положая, в якій до війни містилися МТС-івські майстерні, якимсь чудом уціліли, Тепер там, власне, була вся МТС – і майстерні, і склад запчастин, і контора з двох кімнаток, одну з яких займав директор з головним інженером, іншу – бухгалтери і плановики». В директорській кімнаті, спиною до дверей, сидів на табуреці маленький чоловічок у солдатській шапці в ушанці і в старому пальті з чорним смушевим коміром і тулив руки до закаптюженої грубки. Добрий день. привітався я до чоловіка. Я до директора. Давида Демидовичу, це ви? Чоловічок на мить повернув до мене гостреньке лице, креснув по мені очима, знову довернувся, квапливо пробурмотів. «Ні, ні, директора немає. Немає і невідомо, коли буде. Тут я вам нічого не скажу. Звичайно ж, положаю постаріву і, мов би, зсохся за ці роки, але це був він, Давид Демидович, хитрий дядько, що став, мабуть, ще хитрішим. Я прийшов до вікна, Підджунив ногою ще одну табуретку, яка була в кабінеті, сів на неї, роздибнув шинелю, зітхнув. Давиде Демидовичу, я ж вас упізнав, не треба мене дурити. Мене ви, звичайно, впізнати не могли, та й не дивно, десять років, як ми бачилися. Я сміян Микола Федорович із-за шматківки. Положай скосив на мене насторожене око. Ще не вірив, а раптом якийсь черговий перевіряльник з району придурюється за шматківським хлопцем. «Сміян?» – недовірливо перепитав він. «Це ж з яких сміянів?» «Та з яких же? Ви ж прекрасно знаєте, що сміяни на всю зашматківку тільки одні». Батько мій був головою першого колгоспу. Загинув у 35-му.